Baixamos a música para conectar directamente con... con Xulio Simón. Xulio Simón, con Pontevedra. Xulio, boas tardes. Hola, mi, boas tardes. Eh, bon ano, non? Bueno, bueno, bueno ano con recortes, eh, en fin. Mais, mais ainda? Sí, mais, sen reis. No? <risas> un ano sen reis. Vale, bueno. Eh, bon, bon. Con unha benestra, pois, claro. tampouco hai, hai reis. Bueno, tiñamos pensado falar con algúnga persona que tiñase de previsto, pero resulta que estaban traballando, non nos collen o, o teléfono, seguro que terán algún impedimento. Pero, escoita, eh, non é problema ningún, falamos contigo, porque estás diante dun, bueno, dun traballo importante que se vai celebrar agora, non? Bueno, efectivamente, agora estamos todo aquí no auditorio de, de Pontevedra porque é unha cita de todos os anos dende aí xa 10 anos que tantos na maré é un espectáculo que que dirixe Uxea já vendei aí aí de anos, eh xusto cando chegamos pois, estaban todos eh ensaiando, non? Eh e agora mesmo pois, bueno, claro, é normal, a última hora pois tan reunidos co pois, cos músicos dando os últimos toques para a actuación que vai comenzar ás 9, non? ás 9 de tantos na maré que ademais é un traballo que bueno que vós eh, levades escoitando ou polo menos que aí aícélébrase cada ano eh, no auditorio de, de pontevedra eh, que un intercambio de música tanto galega como portuguesa como brasileira como tamén caboboverdiana non eh, pues, eh, efectivamente ten dous, digamos, dous características estes cantos amareo, dous bandeiras, non? Un é a lusofonía e outro é o, o atlantismo, non? Eh, eh, bueno, pois pues este ano están como invitados eh, aquí por Galicia, pois pues a parte de Uxía está a SES, que, que María José Silvar é o seu nome, eh, que bueno, que non hai muito que creo que foi o no 2011 que sacou o, o disco admirando a condición, non? Sí, sí, sí. Eh, logo está por, por Mozambique, Moçambique y Bagun que bueno, estaba de, otro día en unha entrevista decía que estaba moi ilusionado con este proxecto de Cantos na Maré porque na, cantos na Maré porque él ten un traballo fixo un, un proxecto similar en, en Mozambique que era que se chamaba Encontrarte, non? Uh -huh. E eh, eh, bueno, falaba el do importante que sería que este festival se puidese ver tamén, pois, pues, en, en Mozambique ou, ou no Brasil ¿no? para poder manter este, esta ponte a ponte cultural non? outro eh, por parte do Brasil está Chico César que, que bueno, foi eh, bo, tamén o responsable da dirección musical na, na primeira edición de Cantos na Maré e que agora volve pois, para celebrar a, a décima edición Eh, coa novidade de que bueno, ahora neste momento ten Alano Brasil pois responsabilidades políticas na Secretaría de, do Estado de de Paraíba, ¿non? Mm -hmm. Sí, sí, sí. Eh, el, do país veciño de Portugal, pois está Rui Veloso, que aínda que é do Porto e eh, como dicía aquela canción de Gudiño, o Porto aquí tan perto, ¿non? Pois mm -hmm. a pesar de diso nunca Rui Veloso actuou aquí na, na Galiza, ¿non? Mm -hmm. Eh, uh -huh. eh É, pronto, pois é... Como como podedes ver, pois hai representantes de todo o mundo da da lusofonía, eh, que é unha cousa xa que eh, normal dentro da, da obra de de Uxía, Uxía que por certo lembro que o, o seu primeiro disco que fora foliada de marzo mm -hmm. o presentara aí nos en, en directo nos estudos de radio Cornellá sí, sí, no, sí. no 1986, xa hai xa hai tempo diso. Claro que sí, estabas ti por aquí aínda. Pois si, sí, supoño que estaría por pois, mo lópez estaba al que estaba aguay eh, pues posiblemente creo que Josefina estaba naquel momento tamén, non sei? Sí, e eh, sí, sí, eh, eh, bueno, na obra de, de Uxía, pois, por exemplo na Danza das, das Areas un disco que sacou no 2000 pois, a, a, participa Dulce Pontes participa Budiño María del Mar Boneto, Joao Afonso en Eterno Navegar pois tamén colaboraron músicos galegos, africanos mm. eh, mesmo nun espectáculo que era Mulleres a Viva Voz pois pues, actuou con, con Amalia Rodríguez, con María de Mar Bonet, eh, eh, bueno, o que é unha un cosa que que que que tivo sempre en conta, non? Isto de, de estas de facer pontes culturais entre eh os países todos, pois de, bueno, o Portugal, o Brasil, os países do PALOP, os países uh -huh. africanos de lingua lingua portuguesa, uh -huh. eh de Galiza, non? Uh -huh. eh, bueno, eh eso Como decía, eu, o décimo º ano, non que o leva facendo, porque cal hai unha cousa clara que a parte non é que se lle faia moita publicidade, pero a xente xa está pendente de un ano para outro de, de, de bueno, de cando é para poder conseguir a entrada, que, e iso a pesar es de que este ano, posiblemente pola subida do IBE, pois encareceuse moi muitísimo, Claro. Eh? Claro, claro. Bastante, bastante máis que, que outros anos Si, no? uh -huh. si sí, sí. Lóxicamente, as cousas van cada vez... Bueno, aquí fixeron unha cousa extraordinaria nun concerto que se celebrou en Girona. Vendían unha zanahoria por oito euros e o, e o IBE de oito euros non é o mismo que o IBE de unha entrada de, de do concerto. E entonces resulta que, que a invita, vendían a zanahoria e coa zanahoria invitaban o concerto. Ah, bah. Sí, sí, sí, sí, pues bueno, mm. pues unha boa idea, si sí, Exactamente. Sí, sí, unha fórmula <risa> m, extraordinaria, ¿no? además eh, bueno, pois pues, a entrada costaba oito euros. e podían eso... vender un racimo, un racimo de uva Bueno, sí, en aquel sí, sí, momento sí. era eso, foi pillaron eso, mm. pero además un convenio Coa co, co Unión de Palleños mm -hmm. y adem, entonces, bueno, pues aforraron unha chea de impuestos E ao mesmo tempo pois pues, as, sí. as entradas moito máis económicas. Claro. claro. que non se pode gravar a, a cultura, non, pois no, esa no. maneira, non? Tamén, é, o eh. facer, sí, é o que están a facer, si. É o que están a facer tan... tan eh, eh, decía outro día Rui Veloso tamén unha entrevista que lle fixaron por aquí pois que, que bueno, que en Portugal hai, eh, hai que se, pero bueno o aspecto artístico, o peor de todo é que non hai apoio dos músicos por parte de, de dos xornais, da radio e da, mm. da televisión, é que entón pois teñen moita dificultade para dar a conhecer os traballos que fan non? E, e, por riba, pois atopaste con esto Eu, home, non sei exactamente decirte, pero creo que ano pasado que non pasara dos 12 euros e este ano 25. son 25, se sí, non sí, me equivoco no? 25, si, sí. si, sí, sí, eso é sí, sí, sí. eh, claro, home, se si o comparas eh, co, con partido de fútbol, pois pues seguro que é inda barato, non? hai moito que non piso un, un campo de fútbol ¿no? pero é sí. eh, claro, é eh, eh, caro si, eh, ¿no? si, sí, sí, bueno, pero eh caro, bueno, pero ainda que bueno, merece a pena porque eh hoje pois irmos ver aquí o mellor de pois pues, da música de, de de eso de, de Moçambique, de Portugal, de de Brasil eh eh bueno, cando estábamos no ensaayo, Pois pues, a verdade é que unha estaban precisamente ensayando a canción de cantos na maré non sí, sí, sí. que, que te... comparten entre todos ¿no? Exactamente, exactamentedoi tan sempre cantala ¿Sí? non sei se o... suppon que será o final non o remate sí, entre sí. todos é unha unha gozada ver as... escoitar as voces que que ali había non. Uh -huh. <risas> Eh, pero bueno, eh, chamaremo la... Outro día foi unha pena porque eu pensei que tiña o, o seu teléfono, e foi mm -hmm. unha Ya antes de que remate, despois de damosllo uh, facilítatecho a Kimark que a ver si é este, eu coido que sí que porque ano pasado falamos con ela ne, ne, nesse teléfono. Sí, sí, sí, sí, eso, sí, que recuerdo eu que chamar. Uh -huh. Y entonces, bueno, pois pues, se sí, é posible, pues si sí, se posible a semana que vem pues intentamos. Falar, vem ela, intentamos sí. falar con ela, é eh, que nos conte o, a experiencia, non? Porque eh... que, además neste ano foi demasiado eh, Para, para o meu punto de vista non foi demasiado moderna posto que chamar precisamente a SES non que é unha, unha cantante galega rompente non pois, de, de, de música eh, bueno, emprega o galego para, hasta para cantar blues non. Uh -huh. Sí, bueno, precisamente pues, hoxe teño aquí unha xereira de SES que, bueno, que así que venden de Viveiro a Vela eh, bueno, foi, a, foi a Vela actuar a Mondoñedo uh -huh. foi a Vela Coruña xa está enterada que mañaba e actuar con, con Budiño non sei, non sei onde uh -huh. e eh, eh, bueno Pois, eh, además animar a ses que, que vaya, o mesmo que foi o xía, pois a presentar o, o seu disco aí, os estudos de, de, de Radio Cornellá, non? Sí, sí, porque deu un de un disco, sí, eu sei que... que admirando que... a condición, eh, admirando a condición, que son todas eh, letras dela, dela... Sí, eh, sí, sí, sí. Ademais unha, unha rapaza que presume eh, Gábase de ser galega eh, E que, que ademais eh, Emprega o galego posto que lle gusta Que eh, eh, ela falaba De que a súa abuela A súa boa, pois favo, cantaba E este, explicaba e coitaba Música eh, en galego Música blues pero que eh, Empregaba galego entonces ela dice que como, como Medio de comunicación o galego Para ela é unha Un idioma moi factible Vamos Sí, sí, sí. Bueno, bueno eh eu escoitei o o disco, a verdade que ten cancións moi moi interesantes, eh. No sé. Eh, bueno. eh Rui Veloso pois tamén eh, creo que é o, o blues, non o que Sí, sí, sí. O que máis eh, vale. Mellor será el ¿no? Pare, Parece que que xa nos están avisando Dende, daño, dende sí. control Que hoxe temos sí. o tempo demasiado, demasiado Sustiño, sustiño. ¿no? Xulio, Muy pero daño, que pues... desexamos que disfrutes claro. con ese concerto Que eh, es, vamos Seguro que será todo un éxito sí, eh, sí, que... Seguro, que sí. Eh, que bueno, pues a fin de semana nos contes la experiencia fantástica que te ve ahí, escuchando a todos esos grandes autores y actores, ¿no? ¿Eh? Julio. Vale, pues, vale nun momento se perdeu. Bueno, bueno, ois, pues... o que, que aproveitamos é eh, que este último miutiño que vai a poner noños xa música de despedida de ao noso técnico Marc Pois neste último minu queremos que pasen unha semana agradar Para en todos positivo. aqueles xeareiros do Celtiña sentímlo moito sí. o español ganou un cero Pero bueno mmm, <risas> que lleimos facer estando en bus ogo do fútbol. Unhas ganas e outros perden Coinciden ahora en, punto, en puntuación Parece ser que apuntanse A, a mil puntuación Bueno, con esta música de fondo Despedimos eh, Desixamos que a vinte semana Volvan a conectar con nos Continuando 104.6 eh, de FM Ata vinte de semana Unha aperta moi forte e dico o sábado que ven En dos minutos comienza tu espacio de ex